Таке траплялося безліч разів, а припинилося, подив разом із від'їздом на Стусі, в розпрокляту Тюменщину. Вже було вільно їй самій однісінькій у цій хаті кричати в найбезсоромнішому сні, скільки хочеш і як хочеш. Однак Іван перестав снитися, мов хто наврочив. А може то старість подала свій найперший застережний знак. А ким і який знак подано їй Івановою появою цієї ночі? Баба Санька недовго й думала, і ясне діло. Примірялась до неї ота, що скосує на плечі. Та вже ж, мабуть, і пора. Хата поволі сунулася кудись у підбилену сніговієм безвість. Стіни і підлога вібрували і видобували тонкий леділовий дзумкіт. Він набивався у вуха. Заповнював колись туге, а тепер струхлявіле тіло, з якого поволі виходили хворощі, і воно ставало легке, невагоме, слухняне. Баба Санька звелася і сиділа якусь хвилю на лежанці, звісивши ноги в теплих шкарпетках по вергамащу, Пригадувала, коли востаннє підливала олію в лампадку. Намацала сірники з краю на припічку. Садовила слухняне тіло з лежанки, витерла сірником вогонь, уже стоючи під образами, підставила стільця і засвітила лампадку. Но, опускаючись додолу, заходилася молитися, і що довше молилася, то більше їй здавалося, ніби заходить у якийсь неосвідомлюваний, поки що не вияснений гріх негодна збагнути в чому річ. Бабусенька перестала ворушити губами, подумки перебігла вздовж усіх, щойно прошамканих висохлим ротом слів від першого й до останнього, а воровки черв'ячок докору не вгамовувався, не давав місця спокою в душі, як те завжди буває після всеодчисної молитви. І враз бабусеньку струсило, та вона ж навіть краєм згадки не зачепила Івана того, хто, власне, прислав їй цієї ночі звістку з того світу, де він її давно дожидається, а вона собі не спішить з'єднатися. Тепер уже на віки із своїм законним чоловіком, і ти визнавати чи ні судженим. Іванові не знайшлося в її молитвах навіть закапелка, і коли вона благала Господа забрати її до себе і впокоїти душу, для якої в мірці відпущених її страждань лишилося кілька останніх крихот, то навіть не думала, що якби ж оце прихилити ту готову до спочинку душу біля Іванової, спочилою ще молодою. Гріх же який, проте хвалити Бога, це буде її найостанніший гріх на цьому світі. Баба Санька розгонистої широко від лоба до живота і від правого плеча до лівого перехрестилися, увімкнули під стелею лампочку в рожевому ще Іваном купленому абажурі, почала діставати з шафи, приготовлене на смерть. Одяг, рушники, хустки більші й менші, висохлі нагруддя, проскурки, свічки і свічачки, а в окремому вузлику – гроші. Про все те хтось мав би знати аби воно справдило своє призначення. Бо ще чого доброго поховають бабу в чужому і чужим коштом, а це пропаде і затліє. А вона ж його стільки років збирала та складала. Отак, виштоючись по хаті і воднораз уже ступивши по думки на дорогу до Всевишнього, вона геть не чулася, як перестала сунутися кудись хата. Бо вітер сам себе вийдув із простору між небом і землею, зоставивши натомість нерухому тишу, і як через підзолочені по краях шиби, сонце налило в хату, давно не баченого такого яскравого аж святкового світла, підсиленого молодим, незайманим іще снігом. Нарешті, укмітивши таку переміну довкола себе, баба Сенька по-дитячому безжурно всміхнулась. І їй схотілося вийти на той білий-білий, красивий-красивий, давно таким небачений світ. Потягнувши на себе хідні двері, відчинялися середини, Вона стояла і милувалася чистою білою красою. І знов усміхнулася, втішаючись, що випало їй прощатися із світом тоді, як у ньому встановилася божественна гармонія веселого сонця, високого синього неба, висвіженого повітря, і вкритою першим снігом землі. Вернулася в хату, запалила в грубі, уявила, ніби дивиться на їхнє село з гори, і згадала чомусь про сусіда, дивака-одинака, який останнім часом полюбляє ходити на ту гору. Уявила собі дивовижну картину, з надбілих дахів людських осель.